Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Önök részleteket hallanak Marton László távolodó Kaligram által publikált kötetéből A műsor 12 ében aluljaknak nem való Június 19-e Petty Swiss Group Easter Befejeztem és kijegyzeteltem a Just Kids-et Lassacsként a kép 1967-ben Peti abból próbált pénzt csinálni, hogy első kiadású vagy dedikált könyvekkel csendcselt. Talán emiatt nem láttam rajta a megilletődés leghalványabb jelét sem, amikor 96-ban aláirattattam bele a köteteit. 7th Heaven with H.H.H.O.D.I. Wable. Csupa első kiadású ritkasság. Bizonyára azt hitt, hogy valami élelmes kereskedő vagyok, pedig a férje voltam. 1969-ben Peti Majokoszki sapkát hordott, és egyáltalán fiúsra vette a figurát. Egyik este nagyon fajta foga, egy sajtos szendvicsre. hát egy sajtos szentvisre fajta foga, nem egyébként fajta foga, de nem volt annyi centje, amennyit a Chelsea Hotel automatájával kellett volna dobnia, és akkor felbukkant mögötte ellen Ginsberg. Segíthetek, kérdezte, sőt, még egy kávéres meghívta, leültek beszélgetni, Ginsberg volt, vicment hozta szóba, persze nem kellett sok, hogy rácsodálkozzon. Mond, csak, te lány vagy? Mire Peti miért? Baj? Nem, semmi gond nevetett Ginzber, csak azt hittem, hogy egy is srác vagy. És akkor most adjam vissza a Á, de hogy? Majd Wittmerről keroakra váltottak, aki azokban a napokban hunyt el. Ami ezután történt az ismeretes, már Ginzber Peti mestere lett. Az sem rossz végül. Persze, mesternek is szeretőnek lenni egyszerre, azért az az igazi. Tudom. 1974-ben Peti Hölst esete uralta a sajtót, a sajtómágnás VR Hölst unokáját, WR Hölst unokáját, Február 4-én rabolt elej a csoport, 400 milliót kértek érte, de csak hatot kaptak, úgyhogy tovább is fogva tartották. Április 3-án Peti üzenetet küldött, egyetért a Symbianézer Liberation Army kiüldetésével, és csatlakozik hozzájuk. Néhány nap múlva, április 15-en egy kamera rögzített, amint részlet egy bankrablásban. szeptemberben rajta ütöttek a csoporton, a börtönből Peti újabb üzenetet küldött, be Józskán felkavarta Petit. Kitűn a kedvem, szabadnak és erősnek érzem magam. Petit mindig is izgatta a szabadság és a bűn viszonya, de most a névadazoranosságuk miatt valami különös érintettséget érzett. Sokat beszéltek erről a zenekarban is, és úgy találták, hogy Petty Hurst üzenete Jimi Hendrix Hey Joe-jával kapcsolatban hozható -nek tartok, ahhoz szabad lehetek a Joe, miközben arra készült, hogy hűtlen hűtlenőjét. Ez volt az idő, 74 ősze, amikor patty kacérkodni kettek egy kislemez gondolatával, és így jutottak arra a döntésre, hogy a 7 hey Joe dolgozzák fel rajta. Innen már csak egy köpés volt az a sor, amivel Petty kavar fel engem, Rock'n'Roll niggerben. Outside of society, that's where I want to be. Ez lett az irányzékom, amikor távolodni kezdtem. 1989-ben, amikor Peti utoljára beszélt Robert Mappeltorppal, már nem volt vélemény. Mit tehetek érte? kérdezte Peti. Robert arra kérte, hogy gondozza a virágait, és hogy írjon előszót a virágos fotóalbumába. Amit csak élek, folytatni fogom a közös munkáinkat, mondta Peti. Megírod a történetünket? kérdezte Robert. Azt akarod, hogy megtegyem? Ezt neked kell, más nem tudná. Meg fogom írni, ígérte Peti. Bár pontosan tudta, hogy milyen nehéz lesz betartania. 20 év kellett egy elveszített hangot megszólhattatni. Bárhonnan is nézzem a mai Easter napja. Jó lesz majd a végén a harangot hallani. so makes me feel so masochistic the way you go down low deep into the neck and I would do anything and I would do anything and Patty Hurst. You standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread. I was wondering were you getting it every night from a black revolutionary man and his women? Or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. You know, your mama does a sit and cry. And your daddy? Well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, he said, he said, Well, oh, sixty days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand. Martó László távolodó, Backelisza, Kaligram, június 24-e, mellékesen honpól a Krisztina születésnapja. Ternap hazatért az égiek közé Peter Falk, régóta morfondírozott már rajta, aztán nyilván elege lett. Egyetlen hintás és hús, angyalosan távozott. Persze volt, akinek feltűnt egy pillanatra más szint kapott Berlin fölött az ég. Én sem tudtam úgy tekinteni rá, mint azelőtt, mintha ezzel búcsúzna a a rokonsága. Az ugrott be, hogy a filmzenét felraktam. Nick Kiv-Lori Anderszal, Simon Bani és Rilke együtt a család. Az angyalok mi magunk vagyunk, mondta nekem Lori, amikor a Strange Angels című albuma és a Vendez film kapcsán az angyalokról kérdeztem. A művészetek palotájában beszélgettünk a koncertje előtt. Képeket vetítettünk és sztoriztunk közben, ahogy egy laza közönség találkozó szokás. De úgy éreztem igazat mond. Ennyit az Angel Fragmentshez Adalékul a B oldalon járunk, Nick Cave, Carnia és Lauren Pedigrand Circus music -ja jön. Most a kedvencem, a Six Belcham a Crime and the City Solution-től, a Room of Light cívű lemezüket, egy időben összekevertem a megváltással, eredetleg arra készült a szám, aztán óvatosabb vagyok a ragyogással. Azóta óvatosabb vagyok a ragyogással. Ismertem egy nőt, akinek meglehetősen szerencsétlen alakultak a kapcsolatai, elmaradtak mellő a szerelmei, és elmaradtak a szeretői is. Az a nő oda volt ezért a filmért, és amióta látta, csak arra várt, hogy érte is jöjjön, lejön egy angyal. Sokáig kellett várnia, de végül lejött. Egy koncerten találkoztak, akár csak Darmiel és Mariana filmben. Elnézést, Damiel, és már a filmben. Az angyal magához ölelte, a nőt teljesen más érzések öntötték el, mint amire számított. Nyomasztotta a fény, terhelte a súly, de legfőképpen viszajogott az érintésétől. Arra kellett rádőben, hogy mégis inkább egy szeretőre vágyik, nem angyalra. Meg tudom érteni, ahogy Rilke írta, iszonyú minden angyal. So hallanak Marto László távolodó Bakeliszom kaligram által publikált kötetéből. A műsor 12-ében aluljaknak nem való. Június 30-a James Brown, Revolution of the Mind Kedvenc Ateni lemezboltomban kétféle kiadásban árulták 18 euróért újra nyomva, vagy 32-ért eredetiben. Mésben simán az újjat vettem volna, de Aténban magával ragadott az antikultúra, és csak úgy sugárzott a borítóból a 39 év, ami mögötte volt. Kiemeltem a korongokat, és a fényfelé tartottam őket. A szokásos. Egy kis por, meg néhány új lenyomat. Majd lemoshatom gondoltam. Arról a 72-es lemezről van szó, amin Bran a sítről szabadul éppen. Nyilván durvult a feleségével, vagy valami lövöldözésbe keveredett megint. De már túl van rajta. Sőt, ahogy keresztül néz a rácson, nagyon úgy fest, mint aki túl van már mindenen. Bárki tudja. Azt mondjuk nehezen tudnám róla elképzelni, hogy Athénban járt lemezeket vásárolni. Na de ott tartottam, hogy a mosatás. Azon már én is túl vagyok. Engem sem kell félteni. A bivalder minden esetre így is ércegett. Kicsit, de aztán elnyomta a Sze, a vad Sex Machine. Ettől én is szállira kaptam. 1974 nyara. Tudom, hogy kire gondolsz, nézete korán, brangúnyosan, még a rács mögül. A tudat pontosítottam. Honnan tudta volna? Nekem is legfeljebb tíz évente, ha bekattant a körszálló diszkójából vittem haza, és otthon erre a funkira folytattuk tovább. Csak egy tánc volt. Még vele sem melegettünk, már ott hagyott. Akkor meg mit rugózol rajta Vigyorgott Brown tovább? Nem tudom, hogy mi a szarnak kellett beledobálnia. Így most ettől a lemeztől is elment a kedvem. Pedig már volt egy pillanat, amikor beledőltem a varázslatnak. Nyomába szegűdni a múltnak, mintha lenne, vagy mintha mellettem lenne megint. <Ször> Baby, but I hope you keep on doing it Cause it make me feel good Now wait a minute You're standing out there with your hot pants on But don't let nobody tell you how to wear your pants Listen to me Don't let nobody tell you how to wear your pants Cause anywhere you wear them is all right with me But there's one thing I wanna say to you right here I wanna rip off this little rap right here and say Baby, be mellow And be sweet Forget about the diet down. Wait, you don't Because the more you got, the more I want So very hard To do Breaking up is so very hard To do I'd like to talk to all the young ladies in the house tonight Don't talk very much but right now I think I should rip this little news, this little news off And get it across like to rap a little bit right here I'd like to tell you why us men love hot pants. Most of all, I'd like to tell you why I love hot pants too. I want you to know why. The one reason, the main reason why, why I love hot pants, because it simplifies one thing. Comes to one point, and there's only one answer. One answer to why I love hot pants. I love hot pants simply because what you see is what you get. Hit me! Hit me! Wanna get into it? Yeah. Can I get into it? Yeah. Lagger. Like What? Lagger? Like What? Lagger? Like What? Like a sex machine. Yeah. Moving Yeah. Doing it, you know? Yeah. Can I Got it off. Got it, it off. Got it, it off. Got it, it off. Got it off. Got it off. On. Got it off. One, two, three, four. Get up. Get on it. Get up. And get over there. Stay on the scene. Get on it. Like a sex machine. Machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your the arm, then you don't form, stay on the scene, like a sex machine, I got that feeling, shoot your bone, get it, tell them, right on, right on. Get on up Like a sex machine Get on up Get up Get on up Get up Get on up Stay on the scene Get on up Like a sex machine Get on up Wait a minute Give me Got to get me Give me evil And it goes back The way I like It is I got my dick Don't worry about his dick Stay on the scene, get over like a sex machine. Get on there. Get up. Get over there. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get over there. Like a sex machine. Get on up. Bird. Yeah. Can I take him to the bridge? Take him to the bridge. Take him to the bridge. Go ahead on. Take him over. Take him to the bridge. Take him a car. Yeah. Fiale János vagyok, ma konkrétan nem hallanak idő lebonyolításon a mai műsornak azt se tudom, hogy mi a címe, azt majd a pricel mondja, vagy nem mondja el. Négy műsort készít a művész úr egymás után, és minden nap elmondom, hogy mi fog benne szerepelni. Én fialajános vagyok, ez nem a Kéfe csak a Kéfe hangja. A mai műsorról az alábbiakat írja a szerző. A Red Heart Chili peppers szól a szeptemberi koncertek kapcsán. A mai műsor első órában a vendég Dudik Ákos, újságíró fordító, többek között Anthony Kidis önetrajzának fordítója. Elnézés, ha rosszul volna az illető nevét. A másodikban pedig Markus Éva Live Nation, akivel az idei nagy koncertekről beszélgetek, meg a koncertszervezés kulisztáiról, örömeiről és bánatáról. Nem mondjuk dátumot, mert hallaványilag jőzöm nincs, hogy ez mikor hangzik el. Kívánunk ez a Rádió Q, és benne a Forró vízi zene, Pritz Péter vagyok, Fiala Jánost helyettesítem, amíg jól megérdemelt szabadságát tölti. És ma főként a Red Hat illetve a... Ja igen, bocsánat, a műsor termékmengényét és tartalmaz, és akkor most kimondhatom azt a nevet, hogy a Live Nation idei koncertje lesz, lesz szó. Többek között a Red Hat Chili Brian dems pl Placebo-ról és a q ról és uh, mivel az első órában a Red Peppers, uh, történetét uh, fogom feldolgozni, gondoltam, hogy behívom tudicságos barátomat és kollégámat, aki már volt vendégem, de mit tehetek, hogyha minden könyvető fordít Magyarországon <gül> uh, rajtam kívül, <gül> hogy ilyen szerintelen legyek? Többek között ugye a Red Hat Chili Peppers énekesének Anthony Kidisnek a Scar issue azaz a Chili a című kötetét is ő a 12 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. És ezért van itt a stúdióban, üdvözöld a hallgatókat. Sziasztok, üdvözlet! És vele fogjuk kifejteni a Chili Peppers történetét, ha nem is egészen a zéig, mert az arra kevés egy óra, hanem csak is felvillantunk dolgokat, és megpróbjuk megfejteni a jelenséget. A, viszont még mielőtt ebbe belevágunk Ákos legutóbbi projektjéről is szeretnék ejteni, ami nem más, mint a, a Pantera zenekarnak, Rex Brownnak. tulajdonképpen önéletrajzi kötete? Igen, ez a Rex Bánnak az önéletrajza, mert a gyerekkorától indul és gyakorlatilag a napjainkig tart, de hát ugye nyilvánvaló, hogy egy egy nagyon masszív rész benne az a Panteráról szól. Igen, tehát az, ebben az értelemben hasonlít az Entertainment kid hogy ugye gyakorlatilag a, a főszereplő életén keresztül vesszük végig a zenekar történetét, és ez mindig nagyon érdekes, mert uh, mert ugye első szám, első szemében belülről végignézni azt, hogy mi, mi zajlotta egy zenekaron belül ennél közelebb, azt hiszem nem kerültünk sos a zenekarhoz, de honnan jött az ötlet, és ráadásul az a remek ötlet, hogy ezt, ezt a könyvet ugye közösségi finanszírozásban adtátok ki, kitalálta ezt ki, és mennyire volt nehéz megvalósítani. Uh, hát ezt uh, én találtam ki. Gratulálok, Ismét, is. Kisvét uh, szerintelenek vagyunk, de ennek a jegyébe fog telni ez a ez, ez a a uh, Tehát uh, én kész, készhez kaptam a, az eredetit angolul, elolvastam, és úgy voltam vele, hogy ezt mindenképpen ki kell adni, mert nem csak a, a Pantera érdemelném meg, mert hát a legendás történetük, és egyben tragikus történetük, hanem Rex Brown-nak a stílusa, hogy meg, nagyon megfogott a humorérzéke a az egyszerűsége, ahogyan prezentál a hogy oda, oda szúr valakinek egy-egy ez -egy zseniális szerintem, és, és megkerestem több kiadót, hogy, hogy hozzuk ki ezt a könyvet, de mindenki visszautasította azzal, hogy ez rétegzene, és nem térülne meg. Aztán végül felszívtam magamat, és azt mondtam, hogy ezt csak akkor is ki fogjuk adni. Gondoltam egy merészet, leültem sőrezni a Pityesszel, de Horváth is. Next X uh, Fresh, fresh Fabrik, aztán most megint Fresh Fabrik uh, énekese, és, uh, és hát aki ugye pantera esteken uh, szokott vokálozni, uh, nagy beleéléssel, úgyhogy gondoltam, hogy ő lenne, ő lehetne az Bármint arca. Mármint pantera feldolgozás zenekar esteken, tehát nem a panterával szokott é, nem, de ez Nem hiszem, hogy bárki se ezt gondolta volna. De azért köszönöm a helyesbítést. Úgyhogy gondoltam, hogy pitiesz lehetne az arca ennek a projektnek, hogy közösségi finanszírozásban dobjuk össze a könyvhez, könyvhez szükséges Anyagi hátteret, hogy meg tudjuk venni a jogokat, ki tudjuk fizetni a, a könyvben dolgozó embereket, is, és hát egy persze a nyomdát is. Úgyhogy ez, hát ez én kicsárteres jellegű dolog volt. Ugye Picces egyből ráborintott, és január 1-én elkezdtük ezt. Tehát alig, alig több mint fél éve dolgozunk ezen. A könyv persze már megjelent, tehát elkészült. A fogas volt a könyv bemutatója, gyönyörűen összejött a szükséges összeg hozzá. Ami egy nagy, ami nagy szó szerintem a Magyarországon, hogy az Emberek tudtak lenni bizalommal irántunk, hogy, hogy az előrendelést megtegyék, és ebből mi meg tudjuk valósítani hmm. a könyvet. Ha jól tudom, azok, akik előrendelték, személyre szóló példányt kaptak ezért cserébe, ezért a bizalomért cserébe, igaz? A személyre szóló példány az azt jelenti, hogy kitaláltam, hogy hogyan tehetnénk még ö, személyesebbé ö, ö, ezt a könyvet, bensőségesebbé azoknak, akik, akik támogatják a létrejöttét. Ugye létrehoztunk egy Facebook csoportot, ahol gyűjtöttük ezeket a rajongókat, akik támogattak bennünket. Ott megosztottunk eleve Uh, a részleteket a fordításból, fotókat stb. nyomdai készületről, fotókat, videókat tehát tényleg így végigkövethették hogy hogyan születik meg a könyv, ami szerintem tökrítve, nem viszont, hogy van még ilyen a Nonplusz Ultra pedig az volt, hogy akik uh, adakoztak megtámogatták a könyvet, azok kaptak úgymond egy oldalt a, a könyvben, tehát egy adott oldalnak a fejlétszén szerepel a nevük uh, mint hogy itt látod is igen Gratulálunk például Vilcek Áronnak és Zarka Balázsnak ezúton is, akik az előszónát szerepelnek. Igen, és ahogy belapozok, mindenhol van egy név valóban. Megnézem, hogy hány oldal, 272. 272. Ha jól emlékszem, 333 ö, embert kellett megfogni az elején, ugye? Igen, ezért, ezért van az, hogy vannak oldalak, ahol ketten szerepel. Igen, el. igen, ezt pa ezért akartam kérdezni. A ilyen a szép felfordulás volt, amikor hirtelen túlléptük a 272-t, és pánikba estek az emberek, hogy velük mi lesz, de aztán a, a párok, meg jó barátok összehúzottak egy oldalra, és én magától már hozzá. Mi ez külön neked szervezni, hogy kikerüljön kivel egy oldalra? De őrület volt. Ez hát az az egy logisztikai időzítettem? A születésnapomra. már mit, mit? Hát ezt, ezt a logisztik, logisztikázást, nem, kiosztottuk az oldalakat, tehát a születésnapom ezzel tett. Úristen, jó, hát de egyébként legalább erre emlékezni fogsz, ugye, mert az általában az ember. Mit csináltam a 38-dikon? Fogalmam sincs. Mozoista <gül> Tök jó, és egyébként most, most tehát akkor a, a 33, az ugye a, az a rögtön a, a garantált példányfogyás és hol tart már nem kell feltétlenül beszámolni de hogy így úgy arányosan, mennyi, mennyi mi az érdeklődés a könyv körül? Elég jó az érdeklődés iránta. Azt hozzá kell tennem, hogy nem, nem kerül boltokba, tehát nem lesz kapható Libribe, Alexandrába, hanem egyetlen egy boltba kapható Magyarországon, az pedig a Vév lemezbolt a réve utca 1 -ben. Ezért mondtuk, hogy a a termék megjelenítés tartalmazza a műsor. Jó, köszönöm. Amúgy interneten rendelhető. Ja, igen, még azt is, hogy fontos ugye, hogy Rex Brown, ugye, aki a könyvszerzője, írt neked egy előszót is külön a magyar rajongoknak, ez hogy, hogy zajlott? Hát ez nagyon érdekes, mert teljesen váratlanul jött az, hogy fel tudtam menni a kapcsolatot rex -el. Na, ugye én megkerestem a, a jogokat bitorló ö, ö, ügynökséget, ami Lengyelországban található. De a lengyelekkel tárgyaltam a jogokról, és amikor fölmerült az az ötlet, hogy beletennénk magyar fotósok által készített képeket is a könyvet, tehát földúsítanánk a képanyagot az eredetiek mellett, akkor azt írták erre a, a, a, az ügynökségtől, hogy hát ezt le kell egyeztetnem a szerzővel, Rex brown tessék, itt van az e-mail címe, a telefonszáma és a lakcíme. Megültem a monitor előtt, hogy mi van? <gül> <gül> Nem hittem el, hogy megadták az, az, az komplett elérhetőségét a Rex. Be meg. is kopoghattá volna az Akár, akár egy Akár, <gül> és hát, egy életem, egy halálom. Írtam egy hosszú e-mailt a Rexnek, amiben kifejtettem a, a, a kezdeményezésünket, ezt az al alulról építkező dolgot, és uh, még aznap délután válaszolt. Teljesen paf volt a dologtól, iztonyú lelkes lehet, kérdezte, hogy miben tud segíteni, és hát ö, ellenálltam a kísértésnek, hogy azt írjam neki, küldj 1500 dollárt, hogy <gül> <gül> sokat dobna a dolgon, de inkább azt írtam neki végül, hogy, hogy ö, <gül> kész lennénk, hogyha írnál egy külön előszót nekünk a magyar rajongóinak, akik lehetővé teszik, hogy te könyvben megjelenjék Magyarországon. Uh -huh. És persze, örömmel megcsinálta, és benne is van a könyvben persze magyarul lefordítva Rexnek az erőszava. Csak jó. nekünk. Tényleg szívből gratulálok, fantasztikus Köszön. dolgot hoztál létre, és remélem, hogy most akkor így az ételen keresztül még több, ember el, ez, még több emberhez eljutott. Viszont most nem pont fogunk hallgatni, hanem lehet hát hiszen ez a műsor fő törzs anyaga. Úgy, készített, úgy készítettem össze a számokat, hogy kronológiai sorrendben haladunk. Az első szám az első lemezről szólt, az volt a True Man Don't Kill Coyotes. Most pedig a második lemezről, Freaky style című lemezről, az If You Want Me To Stay című fantasztikusan jósikölt feldolgozás következik, ami eredetileg Sly a the Family Stone dala volt. Kívánunk ez a Rádiókub, benne a Forró Vízi Zene Pritz Péterrel. Vendégem Dudy Csákos, aki most már abban a minőségében van itt, hogy Anthony Kidis, és egyébként említsük meg a társadalat, Larry Sloman könyvét, a Scar ut, fordította le, aminek azt a remek címet adta, hogy csili a sebre. Mm. Ö, még mielőtt rátérünk arra, hogy te hogy kerültek kapcsolatba csili -vel. Emlékszel arra a pillanatra, amikor ezt... Én ez kipattant a fejedből ez a cím, hogy Csili sebre, amit bemér mert többször gratuláltam neked, de nagy plénum előtt meg nem, szerintem ez az egyik legjobb rock könyvcím, amit valahogy megcsináltak Magyarországon. Hogy jött ez a cím? Hát ez egy brainstorming volt Novák Erikkel, aki a, a konkrét könyveknek a felelős kiadója, és a, az is lehet együtt, hogy az ő fejébe pattan ki, őszintén szóval. Old oh, de nagy kár, de mindegy, akkor nektek gratulálok. Hogy kerültek kapcsolatba a Rette Chippe Emlékszel arra az első Momentumokra? Hát az eléggé beréméjített, igen. Ugye én MTV generáció, vagy, mármint Music Television generáció vagyok. Tehát 90-es évek elején voltam gimnazista, ahol leginkább uh, pankoskodtam abban az időben, és uh, hát nem felejtem el, hogy a anyám szobájában az MTV-ből, amikor megszólalt a Higher Ground, meg a Give it away, hát az, az, az, azok teljesen magukkal sodortak ezek a számok, és azonnal, azonnal rajongó lettem. Igen, igen, tényleg akkoriban ugye ez a 80-as évek vége, 89-90-91-ről beszélünk. Amikor megláttuk mondjuk így a Giveaway-nek a, giveaway a videoklipét, ami egy dényertes klip, ö, ugye ezüstre vannak festve a srácok, és kint, ö, nem? Nem, aranyra vannak festve, aranyra. Ez, ez a trükk, hogy aranyra vannak festve, de fekete -fehér, ö, a fekete-fehér ja, a, a, a fír, olyan, mintha ezüst lenne, egyébként franciák forgatták a klipet. Igen, igen, és kint, kint rohangálnak a, a sivatagban, és aztán ugye, az sokkal később tudtuk meg, hogy visszafelé van felvéve a sok igen, a klipben. Szóval, hogy az egészen kirívott, az akkor is akkor egészen színes kínálatból is kirívott, és tényleg én is emlékszem, hogy ilyen, ilyen lenyűgözve meg egy picit ilyen, ilyen zavarban ültem a tévedet, hogy ez vajon micsoda? És akkor ugye megláttam én is az Under the Bridget, amikor meg egy ilyen sapkás csávolt táldogál, ilyen színes sapkába, mondom, kik ezek? és hogy miért, miért néznek így? Hát a <laughs> Igen, és, és akkoriban, ugye, nem, az, nem az, azt mondtam, hogy nagy divat volt, nem nagy divat volt, hanem akkoriban ugye a rokkocsmák ideje zajlott, mit tudom én, rokokó, Nana 501-es, stb. Togtogon. és rotogon, és ezekre a helyekre jártunk, Itt. és ott ugye ilyen futótüszként terjedt a. A grunge, illetve a Red Hot meg a nem tudom még mik szóltak, akkor Fét Nomor, Lenny Kravic, és, és gyakorlatilag nem lehetett úgy elmenni sehová szórakozni, hogy ne szólt volna a giviróvai, vagy a szakmák is, vagy az Under the Bridge, és emlékszem a, pont van egy-két ilyen barátom, aki pont ekkor utálta meg ezt az egész műfajt, már nem csak a Chili, hanem az egész ilyen rock műfajt, ja, meg a Pearl hogy amikor a Pearl Jam-et ugye betették az Alive-ot, és akkor egyszerre énekelte nem tudom, 500 vagy 400 ember, vagy I'm still alive, és így fel, tehát karokkal, vagy széttárt karokkal álltak, és így valakit ez nagyon taszított. Egyébként az elején egy picit engem is Tehát például pontosan ezért a, én nagyon későn kapcsoltam rá a nyilvánára. Mert az, az, amit, az, amit a Smells a like Teen Spirit okozott Budapesten is, gondolom egy nyilván az egész világon, az már nekem is sok volt, mert én, én valahogy mindig ellenálló voltam az ellenállók között is, de a Chili valahogy úgy, úgy nagyon megszólított, mert azt, azt valahogy annyira nem sokan értették akkor még, és akkor, akkor ezt így magamnak, hogy, hogy milyen jó ez a zenekar, és életem második CD-je a Sugar, Sex Magic volt, azóta is megvan, Rögtön a Fétnamor no uh, Epic című lemeze után. Uh, egyébként a gibirőveiről még két dolog két dolgot el kell, hogy mondjak. Az egyik az az, hogy ennek a hatására uh, bepattantunk a, egy trabandba, lementünk a hortobágyra, és addig addig, addig mentünk, addig csapattuk a hortobágyon semmiben, semmibe, amíg tényleg körben ugye akkor már este volt, amíg körbe sehol nem láttunk fényeket. Hát próbáltuk valahogyan mi is át, átélni ezt a feelinget, ami a klipbe van. És akkor eltöltöttünk két napot így a haverokkal, sátrazva és semmibe a gémes kut mellett, meg néha elvágtatott mellettünk egy-két ménes. <gül> és Olienség. a arany festéket vittetek? Nem, azt azért nem, odaig nem folyult a dolog. A másik viszont, hogy olyan szinten megmaradt nekem a Retrochiri Peppers, hogy pont amikor a könyv megjelent 2004-ben, akkor volt az esküvőm, és a Givi-ra vonultunk be. De szép! Igen, ismerek egy pár, egy pár pártban körülöttem, akik a csipepöző vonulnak, vagy vonultak. Ö, jó, akkor hallgassunk egy kis zenét, úgy, úgy rémlik, még fiatal koromból, amikor együtt dolgoztunk, hogy a Fight Like a Brave az hozzá közel áll. Jól emlékszem? <tos> um, igen, köszönöm. Ha... De, de miért nevetsz? Nem tudom, mire akarsz Péter. Ja, nem, nem arra, hogy bármi között lenne a heroinhoz, vagy ilyesmi, Ugye, mert ez a szám arról szól, hogy a, az Anthony Kidis, mint hogy a Csili a Sebre című könyvből is kiderül, amit szerencsére és sajnos per nem lehet kapni Magyarországon, de ez még lehetséges, hogy valamikor változik. Úgy kezdődik a könyv, megdöbbentő, én emlékszem, konkrétan emlékszem arra kanapéra, ahol, ahol feküdtem, és kinyitottam a könyvet, és elkezdtem... Uh, Ákos mutatja, hogy Pré Préges Zsolt uh, írta az előszó, ez előszó? Uh -huh. előszavált a könyvnek. Én azért nem, most ismerkedem a könyvem, mert angolul olvastam, mert ennyire vagány vagyok. Na mindegy, szóval emlékszem arra a pillanatra, amikor elkezdtem olvasni, az az első jelenet a könyvben, hogy Anthony Kidishoz fölmegy egy nő, elővesz egy ilyen kis kitet, egy ilyen kis táskát, elővesz belőle, Uh, egy uh, inekciós tűt, és mivel nincs nála a, a megfelelő érszorító, ezért leveszi a rózsaszín uh, um, harisnyát, azzal elköti az Anthony a karját, majd belőle neki valami anyagot, és azt gondolkoztam tíz évvel zöld, mikor ezt én olvastam, hogy tényleg ott tart a világ, hogy ezt így elmerjük mondani, hogy uh, hogy az emberekhez, az följárnak, ilyen nők is így beadják nekük a heroin, mert most már maguknak nem is tudják beadni, és aztán kiderült, hogy nem, hanem valamilyen speciális anyagot, ózont, ami nem tudom, hogy ózont, hogy lehet belőni, de nem, de mindegy, az ózont lő be az Anthony Crissnek, mert hogy sikerült a drogfogyasztása közben, 12-en aluljáknak nem ajánlott a műsor, és azt sem ajánlott, hogy heroin fogyasszunk, egyáltalán egészségtelen, de például hepatitis C-t lehet kapni drogfogyasztás közben, és ezért kapja ő ezt az ozon injekciót, és így, így indul a könyv, majd lapozunk egyet, és elmondja, hogy az első, még csak nem is túrnének nevezhető, tehát az első lemez fellépései idején, ő már három napig egy mexikói drogdillerrel kokaint lőtt magának és elmentek, ja, és aztán eszébe jutott ö, ö, ugye a felelősi teljes frontembernek, hogy föl kell fellépniük hogy akkor viszont gyorsan el kell menni heroinére hogy kibírja az utat még lefele elmentek valami borzasztó környékére Los Angelesnek már annál is borzasztóbbak, mint ahol egy, egy mexikai heroin dealerrel a nagymama társaságában, vagy tam, a nagyon mellett lövöldözték magukat, ahol uh, fölment a csávó, a Anthony Criss utolsó 40 dollárjával, hogy majd akkor megveszi az anyagot, soha többé nem látta őt, legalábbis akkoriban. Ellenben jött két, egy tagba szakadt másik mexikói, meg egy vékony mexikói. Az éknél volt valami kerti, kertész olló, a másik nem, meg egy bicska, és mindjárt megrohanták a Antoni Kidist, aki szerencséjére éppen akkor be volt kokainozva, tehát még viszonylag gyors fürge volt. <gül> ha a van, akkor valószínűleg már nem él, mert hogy nála volt a börcseki, ezt az gyorsan rádobta a kisgyerekre, aki a késsel akkor is baramint gyorsan elszaladt. Na hát ilyen történetekkel van tele az egész, ebből többet nem nagyon fogunk szemlézni, mert tényleg nem akarunk öm, reklámot csinálni drógknak. ezt csak azért mondtam el, hogy ehhez képest tudja a harmadik lemezük az, az Uplift Mofo Party plan már szinte úgy készült, hogy Anthony Kidiszt korábban kirúgták, tehát már úgy készült, hogy lehetséges, hogy nem is fog elkészülni, vagy nem is lesz zenekar, vagy kell egy másik énekes keresni. Na és akkor Anthony elment valószínűleg a, azt hiszem, hogy akkor az élete első elvonójára 30 napra, és visszajött, és akkor megírta ezt a dalt, hogy fight like a brave, hogy úgy kell küzdeni az embernek, hogy nagyon bátran az életben, és én mindig azt hittem, hogy ez valami kiváló induló, és ilyen mind mindig meneteltem rám walkmann a fejemben, és erre mentem dolgozni, és ennyi volt a világ. Aztán megtudtam, hogy a, ez is arról a szól, hogy le kell győzni az embernek önmagát is, főleg a heroin függőségét. De hogy ez neked miért kedves ez a dal? Uh, hát, <coughs> hát hasonlókokból, mint nekem, Tehát ugye ebbe az időben még nem voltunk nem beszéltünk perfekt angolt egyikünk se, és rendszeresen beleképzeltünk ezt-azt a, a, a szövegbe, tehát um, te még, te még egy jobb eset voltál, mert te legalább nagyjából értetted a szöveget, csak a, a metaforákat igen, ne, nem igen. fogtad. De van, amikor az ember nem is érti a szöveget, és akkor csak úgy tényleg így beleképzel ilyen szavakat, mondatokat, amiket ő éppen akar hallani, igen. mert azok így, így, így megerősítettek. <laughs> Jó, akkor az Uplift No For Partiplanről, ami sikeresen elkészült 1987-ben, a Fight Like a Brave következik. jó jófogású, fiatal, még száz alatti, páratlan frekvencia, keresi hallgatóit. Egy autó nem akadály. Ez a Rádióku, a forró Pritz Péterrel, a vendégem Dudi Csákos, akivel a Red történetét fedezzük fel újra a saját életünkön keresztül, annak kapcsán, hogy ő fordította a Scar Tissú, azaz a Csili a című öneretrajzi kötetet, illetve annak kapcsán, ugye, hogy szeptember elsőjén és másodikán, a Red -e végre húgszé volt a először fellép Magyarországon, és így remélhetőleg eloszlatják azokat a kételyeket, hogy a Red -e élőben nem jó. Mert egyszer az történt, hogy felléptek Magyarországon Budapesten a kis stadionban, és mint a valamelyik könyvből, talán ebből, vagy egy másikból kiderül, hogy akkoriban Dave Navarroval, azért akkori gitárossal éppen újabb heroin elvonón voltak, és borzasztó elvonási tünetekkel érkeztek meg Budapestre, és a legenda szerint még valami gyomorrontást is kaptak, valahol valami pörkölt révén, de az is lehet, hogy ezt csak arra fogták ezt az elvonási tüneteket, hogy akkor valami, valamit mondjanak, hogy miért nem voltak jól, és miért nem sikerült jól a koncert, úgyhogy magyarul ez a koncert ez mindenkinek úgy raktázott te hogy hogy nagyon szar volt. De ott voltál ezzel a koncertem? Persze, hogy ott voltam a kis stadionban, és tényleg uh, csalódás volt. Tehát uh, a legnagyobb csalódás az, az volt, hogy mennyire rövid volt szerintem, ilyen 50 perc. Hát szerintem egy óra lehetett, de az nyilván uh, a, főleg annak a felfokozott várakozásnak a még rövidebbnek tűnt. Aha. Igen, te tényleg te ekkora csalódásnak érted meg. Én megmondom őszintén, nem emlékszem a csalódásnak érteve meg. Ma az zavart, hogy rövid, de hogy így nem nem, nem voltam annyira kámpicsorodva. Hát valószínűleg amiatt is volt, ez, ez pszichológia egyébként, hogy akkor elvárással érkeztem meg annyi, ilyen, annyira igen, oda voltam, hogy nyilván az, annak nem tudtak megfelelni, plán egy ilyen állapotban, amit most vázoltál, ugye mi is láttuk, hogy ott van mellett a vödör. <gül> Azért picit így lehangolt. Uh, de ja, hát ez, ez pont olyan, mint amikor rákészülsz egy szilveszterre, hogy hú, mekkora burja lesz, aztán a spontán bulik mindig jobban. Igen, igen. Egyébként, ha már itt tartunk az elvárásoknál, volt szerencsém, <tos> nem tudom, is látni most a Red Hatchi hiszen ez az egyik kedvenc zenekalom az életben. Most a novarokon június 12-én. És, és találkoztam olyan emberekkel, akik először látták, és, és mindig többet várnak a Red Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy, hogy az első 6-8-10 évet eléggé megnyomták. Tehát a 83-ban alakult a zenekar, a Bladsigöz Sex futottak be világszerte, és olyan, olyan 93-4-ig, amíg ki nem lépett a Fusante addig, tehát 10 évig tartott az az időszak, amikor tényleg ilyen megveszekedett állatokként viselkedtek a színpadon. Ugye ismerjük a sztorikat jártak föl, Zoknival a farkukon, Fli gyakran alsógatjában, vagy mesztem játszott, csak a basszus gitárja akarta előtt, és fantasztikus sót nyomtak le. Na most azóta azt ugye figyelembe kell venni, hogy eltelt tudom én, 30 év, 50 év körül járnak, vagy 50 fölött járnak már a tagok, és nem bárhatjuk el, hogy, hogy Anthony Kidis is nem tudom ugyanazt hozza, mint a 30 éves korában, főleg annak tudatában, hogy a Rock and roll az eltöltött évek száma mindig kettőt ér, vagy kettőt Támít. Ehhez képest egyébként fli folyamatosan ugrált, tehát hogyha valaki ugyanazt vég tudja csinálni, mint Flea a színpadon, és még énekel, és még basszoljuk úgy, ahogy talán hárman, vagy négyen tudnak a világon, vagy csak egyedül akkor utána vessen rájuk követ, és egyébként még a másfél koncert ráadására azért még négy, 70 emberi lenne légykézzel, hanem kézen állva jött be a Flea, és utána játszották el, nem tudom, az azt hiszem pont a give it Úgyhogy uh, az elvárásokra visszatérve mindenki azzal az ne azzal az elvárással menjen oda, hogy húsz éve várjuk ezt a pillanatot, és most itt nem minket megfognak, uh, nem tudom, megvilágosodunk, hanem azzal, hogy egy baromi jó koncertet szeretnénk látni egy, uh, egy, egy, a világ egyik legjobb zenekarától, akik mellesleg 50 évesek, viszont ha így megyünk oda, akkor, ak akkor tudjuk átadni magunkat az egész évennek, és nem azt keresik, hogy mi hiányzik, hanem azt tudjuk értekenni, mi éppen zajlik a színpadon, már pedig elég sok minden zajlik a színpadon, fantasztikus a színpadkép. Nem tudom, hogy mennyi férbe, azt remélhetőleg majd Márkus Éva, a Live Nation ö, vezetője, el fogja nekünk mondani, hogy mennyi férbe a, a az, illetve a, a fesztivál színpadokról mennyi cucc fog beférni az arénába de a fesztiválon fantasztikus volt a színpadkép az, az összhang az amit, amit a Csili esetében egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni tehát olyan, olyan, tényleg olyan összhangban játszanak a, a, a Fli és a Chad Smith, világ egyik legjobb ritmus szekciója, és a Kiscsávó, Kling, Klinghoffer, Josh Klinghoffer, az új gitáros, ő is egészen jól beépült a zenekarba, és baromira látszik rajta, hogy így nagyon szeretné megállni a helyét, és nagyon szeretné ugye a, a, az előtteli, az elődjét, a Jenny John Frusentét valahogy így pótolni, és ez minden, mindenképpen dicsérendő. Úgyhogy Barami jó koncert volt, mindenkinek ajánlom ezúton is. A ki még esetleg vacilál. Nem hinném, hogy ugye most már jó ideje, tiszták mindannyian nem hinném, hogy bármi olyasmi dolog közbe jöhet, hát ha csak nem lesz megint gyomorontásuk, de most már szerintem vigyáznak arra, hogy mit esznek. Hát pont most nemrég pedig lemondtak egy koncertet, mert az Antoni Kidis-nek valami gyomorgyulladása volt. É, igen, igen, igen. Erről is majd fogok é. beszélni, éve, hogy szeretnék tőle kérdezni, hogy ilyenkor mennyire rándul össze a gyomora például egy magyarországi promóternek, amikor hát, így szóma, látják, hogy az sztárjaik hullanak. Na jó, akkor miért megint akkor, Meghallgatjuk a, a Mother's Milk című lemezről, a Sexy Mexican Made című számot, amit annak ö, reprezentálásra hoztam, hogy ugye a, a, a, a zenekarból, a, a Sex and Drugs and Rock and Rollból nagyjából a, a, arányban ö, volt sokáig a, a, a, az, amit képviseltek, arányban tolták ki magukból. Rengeteg ilyen, ilyen, ilyen, ilyen szuper szexi ö, szerelmeskedésre felhívó ö, daluk született, többek között a sexy Mexican made, úgyhogy aki otthon van, az bújon vissza a partnerem mellé, aki meg az, a, az utcán van vagy az úton megy, hát annak most ö, nézelődjön és élvezze az életet. We'll <laughs> Kubenna, a forró vízi zene aki esetleg most kapcsolódik be annak elmondjuk, hogy a Red Hat beszélgetünk, az előző számos a Sexy Mexican Beat című dal volt a Mother's Milk uh, című lemezükről annak kapcsán, hogy szeptember elsőjén és szeptember másodikán, hála Istennek a Budapest arénában lépnek fel 20 év után, és a vendégem pedig Dudy Csákos, aki a Scar az azaz a Chili a Sebre, uh, igen, Chili a Sebre című könyv uh, fordítója ami 10 évvel jelent meg de a mai napig érdekes olvasmány Egyrészt, hogy kerültél abba a helyzetbe, hogy ezt lefordíthattad. Ez az első kérdés, vagy a következő. Hát én, én szegeden jártam egyetemre, ahol angol francia szakon végeztem, és utána poszgraduálisan elvégeztem a szakfordítói képzést is, ami egy, egy, egy elég alapos fizetős képzés volt, és. Hát már egyetem alatt fordítottam elég sok mindent, akkor még főleg céges szövegeket, és valahogyan a konkrét könyveknek a, a, a látóterébe kerültem, meg közben kiderült, hogy, hogy nagy zenerajongó vagyok, kedvencem, egyik kedvencem a Red Hot Csiri, és amikor Novák Erick kitalált, kiadja ezt a könyvet, akkor egyből engem keresett meg, és azért volt nekem ez nagyon izgalmas, mert gyakorlatilag az első olyan uh, rock életrajz, rock önéletrajz volt, amit fordítottam. Um, és hát én gyakorlatilag egy, egy pályán, ami a mai napig tart, és hát természetesen vannak hibák a forításban hiszen ekkor még kezdő voltam, de ezért is örülök nagyon, hogy lehet, hogy lesz egy, egy újrakiadása, mert már elkezdtem szépen végjavítani a könyvet. Aha. Emlékszel arra, hogy volt-e valami, ami nehézséget okozott, Ugye az Ent, aki nem ismeri esetleg? Anthony Kiedisnek, ez az egész meg a Flea-nek is a, a beszéde a gondolkodás módja egyrészt <coughs> nagyon hirtelen, gyors, fant fantasztikusan sok szót tudnak összeprészerni egy mondatba ugye ez az ének alatt is, illetve a szövegekben is hangzik, a hallatszik a lemezeken és nagyon speciális nyelvezettel beszélnek, és biztos meg benne volt egy csomó olyan szó megkifejezés amire magyarul egyáltalán nincs szó vagy kifejezés hogy tudtad ezeket megoldani? Nehéz volt-e? Hát persze, hogy nehéz volt, pláne így kezdeni. Őként, tehát brutális slang van benne <coughs> egyébként annyira nem, nem bonyolult a nyelvezet, tehát egyből lejön a, a könyvből, hogy az Anthony egy egyszerű fiú, de óriási szíve van nagyon nagy lelke van, de, de, nem, de nem bonyolult uh, viszont a slang, a slang, a nagyon meg kellett küzdenem és ott, ott ott lesznek még javítani valóim itt a következő napokban mm -hmm. jó, akkor most hallgassuk meg azt a lemez annak a lemeznek a címododolát amivel ugye befutottak ez már, mi, ahogy a Mother's Milk is John Fruishantével készült, a Black Sugar Sex Magic című lemezről van szó, és azért készült vele, ugye, mert sajnálatos okból nem tudott Hillel Szlovák az, el, az első gitárosuk eléggé bátran küzdeni saját heroin függősége. Sőbb szemben és 87-ben elhalálozott és úgy került képbe John Frusente, ak aki akkoriban Red Hat rajongó volt, és ha jól emlékszem 17-18 évesen ment el a meghallgatásra. Igazából nem is a Red Hat meghallgatására, hanem ha jól emlékszem a Thelonius monk az akartak fölvenni gitárost, és egy, egy próbaterembe voltak, és ahogy itt a srác elkezdett játszani a vagy a Fishbone? Ott volt a Fishbone-nak az énekese, a, a, a, és, és akkor ő mondta, hogy figyelj, oké, figyelj, akkor John fel vagy véve, de nem a mi zenekaromba, hanem a rettáccsi pepőszben srác mindjárt be is kakált, de aztán utána az világ egyik legzseniálisabb van nőtte ki magát. Itt most nem is annyira ezt fogja megcsillogtatni, hanem azt, hogy mennyire finoman funkint tud játszani ez a srác. Isten ez ezúton is Blaccsigöz szexmegyük című szám következik. Csákos a Szkartissú uh, fordítója, forítója, a, a című könyvnek a fordítója, Anthony Kidisonert rajzai és megkövetem magamat, tök hülyeséget mondtam, itt is megcsinoktatja a tehetségét a John Fusente uh, Hát igen, így, kevesen tudnak így gitározni. Emlékszel, uh, ugye 10 vagy 12 év készült ez a könyv, és uh, gondolom azóta nem olvastad. Most kezdem újraolvasni. Nag -nagyon, nagyon helyes. Mi az, ami, mi az, amire 10 év távlatával is emlékszel, hogy 12 mi ott tesz megcsató ezt a könyvet? Hát elképesztő történetek vannak benne, és nem csak a drogos sztorikra gondolok itt, amivel ugye, amiből duskál a könyv, hanem, tehát az Antoni Kidis amúgy, amúgy sem nagyon vigyázott magára, tehát amennyire sportos alkat, azért volt egy kis durra balesete. Az egyik, az egyik egy motorbaleset volt, ahol olyan szinten kivégezte az egyik kezét, hogy Amerika legjobb kéz specialistáját és ké sebészét kellett, kellett hívni hozzá, hogy valami újra emberi kezet rakjon össze belőle, de gyönyörűen megcsinálták neki. A másik pedig az a szórakozása volt flivel általában, hogy ilyen épületek tetejéről, negyedik, ötödik emeletről ugráltak medencékbe, és hát egyszer egy orasszal elvétette az ugrást Anthony, úgyhogy pont a medence szélére érkezett, ami által kicsit összetorlódtak a csigolyái. Ott, ott is kicsit meg kellett nyújtani a fiút utána. Igen, egyik kedvenc jelenségem a szinkronizitás. Ez pontosan azon a lemezen jelenik meg, amiről majd most fogunk egy számot. Ami a One Hut Minute című lemez volt, ami 95-ben jelent meg, hogyha... Jól emlékszem, ez már azután történt ugye, hogy a John Fusente kiszállt a zenekarból, mert rádöbbent, hogy nem, nem bír el a, a showbiznisszel. És hát ugye ő is egy elég súlyos heroin függőséget sikerült magának kialakítania. És ez az a lemez a vanhat, mint ami a Red Hat chip történetében és katalog, kataloguságban a leginkább kilóg a, a sorból. A mostohagyat. Igen, és a leginkább megosztja a rajongókat. Engem egyáltalán nem oszt meg, szerintem egy ugyanolyan zseniális lemez, mint ami a, a, sex, a, a Mother's Milk óta gyakorlatilag bármelyik. Legalábbis egészen a mostani korokig. Most ugye megint egy ilyen váltás zajlik, hiszen trusente... A Stadium Arcadeum cím, című lemez után megint kiszállt a zenekarból, és ugye Josh Krinkhofer követi. És, bár hasonló a stílusuk, azért azt nem tudja pontosan azt hozni, mint Fusant, és ezért gondolom, hogy ezért, ezért zajlik egy ilyen váltás, hogy egy kicsit ilyen filmodik a zene, és nem, nem annyira a gitáros van előtérben, mint inkább az összes többi zenekaritag tag, és, és, hang, és, és a hangzásokra mennek rá, egy különféle, illetve másfajta hangzásra, ami az új lemezen is. Tetten érhető, hogy a The Getaway címmel jelent meg a napol az elmúlt héten vagy két héttel ezelőtt, és elfelejtettem, hogy mit akartam mondani ebben a nagyon hosszú körmondatban. Van, ha ja igen, a szinkronizítás, hogy 1 mét és ezen a lemezen a Deep Kick című számban egy ilyen monológban mondja el Antony azt, ezt a történetet, amikor, amikor így elvétette az ugrást és eltört a gerince. Egyébként nekem is mindig nagyon furcsa volt, amikor ugye elmit beszéltünk az elején műsorain arról, hogy nem nagyon volt akkor még információnk, 90-es évek elején, az NTV kívül, ahol főként inkább Ugye a klippek mentek, arról, hogy kik ezek az emberek is mivel foglalkoznak, és mit csinálnak, és a az kidisz meg a flije annyira egy egészséges, ilyen, ilyen életvidám embernek néz ki, ugye, ki vannak gyúrva, le vannak tehát tovább hogy gyönyörűen néznek ki. Egyébként a mai napig, tehát a. Bár az entori Kiriszen azt hiszem, hogy 20 a felesleg most megjelent a novarokon, lehet, hogy az este végére eltűnt, de akkor már nem figyeltem. Na mindegy, szóval, hogy ezt nem tudtam sosem összeegyeztetni a, a, a, az általános heroin függőséggel a zenekarban. Ö, és akkor ehhez képest, amikor John, John Frusente kiszállt, bevettek egy, egy újabb heroin függő Dave Navarro szemében, aki a James Addiction nevű a te, te egészen elképesztő gitárosa, csak ugye egészen más dinamikával játszik, mint a Frusente, Nem azt a fan vonalat hozza, mint John, hanem inkább ez ilyen erőteljes, pszichedelikus elszállós, ilyen rokkosabb vonal, és ezért osztotta meg a... A ranyongokat ez a lemez, amiről most az Aer Aeroplane című kiváló fogjuk meghallgatni, amiben egyébként PONT egy picit ő is próbál funkin játszani. Rádió Q99.5 A rádióállomás Ez a Rádió Q Forró Vízezene című adást hallják, halljátok és megérkezett a vendégünk Márkus Éva a Live Nation kommunikációs vezetője PR vezetője, marketing vezetője aki azért van itt, volt olyan kedves eljönni, mert ugye a Red Hat Magyarországon végre fel fog lépni szeptember elsőjén és másodikán és kértem, hogy olyan beszélj nekünk erről, illetve az év további koncertjéről. Az első kérdés az, hogy hogy sikerült végre, 20 év után újra ide csábítani a csípepörst, és min múlik az, hogy, hogy egy zenekar mennyi, vagy mikor jön el Magyarországra? Hát is köszöntöm a hallgatókon. Szerusztok! Nagyon-nagyon sok nem múlik. Ö, tehát az, hogy 20 éve volt, az mondjuk egyáltalán nem jelentse előncse hátrányt, ilyen szempontból. Ö, most úgy, azt gondolom, hogy a csillagzat ugye összeállt, mert Budapest egy kicsit mostroha körülmények között próbál dolgozni itt a koncertpiacon. Egyrészt ugye nálunk van a világon a legmagasabb kulturális áfa, ami soha nem szokott segíteni abban, hogy megfelelő ajánlatot tudjunk adni, főleg ilyen nagyon nagy gázsi esetében. E, másrészt logisztikai szempontból is Budapest, az úgy egy kicsit kiesik minden e, észak-déli vagy kelet-nyugati útvonalból is, tehát mindig egy picit arrébb kell menni ahhoz, hogy Budapestre megérkezzenek úgy 20-30 kamionos felszereléssel. E, általában akkor tudunk Budapestre elhozni a nagy neveket, hogyha itt kezdődik a turné vagy az európai turné, és akkor tőlünk indulnak visszafele. Illetve anno az volt még a jó, hogyha tőlünk keletebbre, tehát a voltoros térségbe is mentek, de hát ott most ugye az elmúlt egy-két évben, amióta így finoman fogalmazott, kérem, lőnek, azóta, hogy nem nagyon mászkálnak arra uh, turnék, így, így Budapest lett gyakorlatilag a, majdnem a, majd a legkeletes állomás. Igen. Budapest végálomás, Egyébként én ezzel kiegyezem. Uh, ugye meghirdeltétek a koncertet uh, szeptember elsére, és nem emlékszem arra, hogy mikor folytak a egy órákon belül, vagy egy órán belül, Belül? Egy koncertre? Órákon Igazából belül? nem. Tehát 50 perc vagy 52 perc alatt történt az, hogy minden kosárban volt, ugye, online jegyvásárlásnál. Ami nem azt jelentette, hogy minden jegy elkelt, az azt jelenti, hogy minden jegyet lefoglaltak kvázi a, a, az rendben, a vásárlók, ilyen. és utána még kb. 3 óra volt, mire áttörgött az online fizetés, mert tehát, a bankrendszer nem egészen volt erre fölkészülve. Na jó, de hogyha mondjuk <gül> real time, meg, meg, meg, meg tudott volna ezt történik, akkor 52 percet elfogytak a jegyek. Nagyjából igen. Hány órán belül reagáltatok arra, és, és kitalálta azt ki, hogy akkor legyen már második nap, és, és, és, ez, és ez hogy zajlik? Tehát telefon, e-mail, távirat, postagalamb, mivel élitek el azonnal, és ki, ki az, aki azt kitalálta, hogy akkor gyorsan kérdezzük meg, hogy van-e még egy dátumuk? Onnantól, hogy tudtuk, hogy nálunk fog indulni a turné. Uh, ott, ott mi azért próbáltuk hajtani, hogy ha uh, úgy, úgy indulnak -e egy eladások, ahogy gondoljuk, hogy Jajtok indulni előre fognak. gondolkoztatok. Uh, akkor mi lenne, hogyha egy második bulit is beraknának, és akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen beszélhetünk róla, de semmit nem ígértek, és azt mondták, hogy nem is egy egyfagyástól figy igazából, hanem a produkciónak kell hogy nekik ez produkciós logisztikai és egyéb szempontból megoldható, hogy megcsinálják a két bulit. Uh, de hát azért mi nagyon reménykedtünk, Uh, úgyhogy felkészültünk arra, hogy sikerül átolni rajtuk a másik bulit. Úgyhogy amikor az 52 percnél ott tartottunk, hogy akkor fizikailag nem elérhető, éppen egyetlen egyet sem, akkor elkezdünk gyakorlatilag ugrálni a fejükön és sikítózni, hogy már pedig második bulit másik bulit. Ezért a telefonon történik? Telefonon, e-mailen, e hogy -hát, írásban nyomak elő legyen. De persze, nyilván, de hogy gondolom e a leggyorsabb a telefon. Kiment az e-mailes után a telefonon sikítóztunk egy kört hozzá. És mondták, hogy jó-jó-jó, beszélnek a srácokkal, meg egyébként is, jó, hát meglátják. És onnantól kezdve gyakorlatilag 4 óra nyüstölés volt, ö, amire azt mondták, hogy jó, oké, akkor lehet második buli, akkor kezdjünk el készülődni. És itt 10 perc után ott volt náluk minden elfogadásra a második bulira, tehát a kreatív, a rekláma, minden. És mondtuk, hogy innentől kezdve egy órámból bármit tudunk cserélni. Amire így meglepődtek, hogy ö, ö, ö, nekünk, is azért így mégis a saját honlapunkon és mindenhol, hogy ezt így le kell ö, kezelni. De azt hiszem, hogy 13.04-kor adták ki azt, hogy oké, okay, és 13.30-kor kiraktuk a második bulit. Fantasztikus. Egyébként ez azért is nagyon nagy dolog, ugye, mert főleg ilyen nagy zenekarok esetében azért általában egy koncert után mindig szokott tenni egy pihenő nap, mert mégiscsak emberek ők is, bár nem mindig annak látszanak, és egymás után fa, egyébként én nagyon irélem ezeket az embereket, hogy egymás után egy ugyanabban a városban kétszer ugyanazt a bulit, életen, vagy, vagy kicsi némi változtatással lenyomni, azért nagyon speciális dolog lehet, mert gondolom, oké, fölkelnek, biztos elmenek, biztos valahol kimennek a szávadából, fölveszik a ritmus, tehát hogy végre van esélyük arra, hogy lássanak is valamit abból, amit, ahol vannak, mert ugye ez nem mindig fordul elő. E, jó, akkor most ennek örömére hallgassuk meg a Scart i című számot, ha már ennyit beszéltünk a könyvről, a Californication című lemezről, konologi sorrendben haladunk és nem sokára jutunk a mostani időig. Rádió úgratnak uh, ugratnak itten a kollégák. Uh, Márkus Éva a vendégem, a Live Nation egyik vezetője, illetve Dudy Csákos újságíró barátom, fordító kollégám. És uh, arról beszélgettünk, hogy uh, milyen érzés az egy koncertpromóternek, amikor mondjuk megtudja, hogy az a zenekar, akit uh, vég végre leköttek 20 évvel óta először, nek a frontember ember hogy csak kórházba kerül. Hirtelen. Mit éltetek át? Ez mindig szuper érzés. Tökéletes, egyszerűen. <gül> <gül> Természetesen ilyenkor uh, van egy, egy kisebb pánik, uh, és azonnal uh, megyünk a saját kontaktunk felé, hogy uh, akkor kérünk egy hivatalos állásfoglalást, hogy, hogy mi a helyzet mert hát rajongok is azonnal elkezdenek felénk sikítozni. Uh, itt annyi volt, hogy uh, ugye nem csak nálunk, hanem egész Európában aznap eladták az összes egyet a, a turnéra. Úgyhogy uh, egész Európa egyzett uh, visítózni a produkció felé, hogy azonnal kérnek valami uh, hivatalos útmutatást, és Csak annyi volt, hogy egyelőre nincs semmilyen hivatalos közlemény, csak annyian mennyi kiment, és mindenki maradjon szépen nyugton. De nagyon nem izgultunk meg valami szintén, onnantól kezdve kiderült, hogy gyomor probléma van, mert uh, volt már ilyen azért a, az elmúlt években, hogy, hogy akár túrné kezepén is ilyen gyomor, elég komoly gyomor problémával le állni, és pár hét után tudták folytatni, tehát ez hál' Istennek a... hogy Dave Gehen... volt az, aki... Dave Gehen volt az, kiderült, hogy gyomorrákos. <laughs> De önállal is körülbelül egy hónap után tudott folytatódni a, a depes motorné, tehát hála jó Istennek ez, ez az a fajta ö, probléma, amit viszonylag könnyen meg tudnak oldani, hát legfélebb nem bugrál annyit utána az énekes esetleg, vagy nem fél teszi mindezt, hogyha van egy 20 centis ha. vágás nagyisten rajta, de, de tapasztalatból a, a gyomor probléma nem szokott nagy gondot jelenteni, főleg ennyivel <gül> Ennyi. a koncert előtt. <gül> Mennyire stresszes a ti állásotok koncert promoter? Állás. Nagyon erősen függ a produkciótól. E, van, amikor igen. Sajnos azt kell mondanom, hogy, e, és néhez számotban talán egy kicsit szerencsés is, hogy nőként mondom ezt, de a nőjele adok, több baj van. E, nem, nem feltétlenül azért, mert ők maguk művésznők. Valahogy ott körülöttük az egész e, csapat, produkció, tisztelet a kivételnek, de, de általában mindig hektikusabb vagy hisztisebb no. szokott egy kicsit lenni. A férfi előadók többsége azért a sokkal kezelhetőbb. Vannak emlékeid a hajmeresztőbb fellépőkről? Hát volt kellemes, meg kellemetlen meglepetés is. Számomra az egyik legkellemesebb meglepetés az a Coldplay volt egyébként. Tehát én tőlük bármire föl voltam készülve, nagyon én nagy nem. szárok voltak hát 2000 jó, de hát ezek ilyen rendes emberek látszik rajtuk. Hát úgy tűnnek, de hát azért csak angol. <laughs> <laughs> Angolok, vannak, tehát ott. Angol bandáknál is néha előfordul egy-két ilyen értelmezési különbség. <gül> uh, ehhez képest iszonyatosan kedvesek voltak, nagyon-nagyon közvetlenek voltak. Hát ugye 2008-a voltak itt, akkor már nagyon-nagyon nagy sztárok voltak. És uh, konkrétan az arénafolyós olyan uh, pingpongasztalt kértek és forgóztak, amihez bárki beállhatott, aki olyan képen volt kettő perce. Úgyhogy ők, ők például nagyon-nagyon kellemes meglepetés, uh, vagy nagyon kellemes csalódás uh, voltak. Uh, hát kellemetlen meglepetés, meg azt kell mondom, hogy nem is feltétlenen zenekarok, hanem inkább a körülöttük lévő emberek uh, okozták, tehát mondjuk a a News akkori turnémenedzseréből sem néztem volna ki azt, hogy gyakorlatilag... Négy kiszzel fog kijönni Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ilyen probléma nem volt. Inkább azt mondom, hogy egy ember sem vett, sem a, a helyi embereket, sem még a rajongókat sem. No, a maga a zenekar viszont teljesen normálisan átkizáz hozzá. Tehát ugye a néha a azt gondolja, hogy nagyobb sztár, mint a... Igen, a viszont zenekar. a turnémenedzser az, aki megmondja, hogy a banda mikor hol legyen, tehát a turnémen te de, de, de, ak, már a cégnél voltál, már nem ennél, hanem ennek az elődjénél, a multimédiánál. E, amikor a Red Hercsibepersz először fellépett Magyarországon, te akkor találkoztál velük? Um, nem. Tehát mondhatnám, hogy igen, de igazából vagy vagy egy légtérben voltam Aha. velük, tehát ez nem neveznem igazából találkozásnak. E, értem. És egyébként milyen gyakran találkoznak a, a Live Nation munkatársai az itt fellépőkkel? Tehát minden esetben lekezeltek és üdvözlítek őket és nem tudom mi, vagy ez hogy, hogy ez szokott zajlani? Ez is teljesen változó, ez viszont mondjuk művész függő illetve attól is függ, hogy bármilyen média szereplés vagy promóciót csinál a művész, mert én ugye ezért a területért felelek tehát hogyha csinál interjúkat, akkor biztos, hogy sokkal többet ö, vagyok vele és sokkal közvetlenül dolgozom együtt egy-egy művésszel, mint hogyha semmit nem csinál csak a színpadra megy ki Uh, volt, illetve vannak olyan olyan művészek, akik uh, konkrétan a koncert után bejönnek a, a produkciós irányba, és megköszönik a, az előadást, illetve azt, hogy minden rendben volt, és vannak olyanok, akiket mi is gyakorlatilag onnan látunk, hogy fölmegy a színpadra, meg a színpadról, és eltávozott a kocsival. Uh -huh. Jó, uh, személyes rémelyekkel fogjuk folytatni, rögtön azután meghallgatjuk a Can't Stop című számot, a By the Way lemezről, amivel egyébként a Nova Rockon a, a, a, a műsor Valószínűleg ezzel fog kezdődni szeptemberben is, de ezt ugye nem tudom megígérni. Egy ilyen fantasztikus jembel. nagyon elég sokat jembelnek a Klinghoffer és Flia színpadon, és akkor abból szokott kibontakozni valamelyik következő ami Most a jembelés és elmarad, én a kent Radio a, a Forovi Zene a vendégem Márkus Éva Live Nation egyik legkiváló leg, egyik legkiválóbb munkatársnője és tudós ország egyik legkiváló fordítója csupa kiváló ember. A Red Hat Sheep Peppers kapcsán beszélgetünk a budapesti fellépésük kapcsán Évával, a, aki 20 éve van a 20. Hát már 23. 23 éve van a szakmában. Én úgy emlékszem, hogy amikor pályaválasztásra került a sor, nem volt olyan rublika, amiben bele érni, hogy én szeretnék a világ legnagyobb koncertszervező cégének, a Magyarországi Lányvállalatának az egyik vezetője lenni. Volt ilyen? Nem, ilyen rublika <gül> nem volt. <gül> Akkor, hogy hogy kerültél koncertszervező céghez, és aztán, aztán abba a pozícióba, hogy azért a világ összezenekorát láttad már, ha azt hiszem, aki él. Hát uh, anyukám szavaival érve, ez annak kezdhet, hogy marha erőszakos dok lenne, hogyha akarok. Uh, 86-ban a Pink koncerten kezdődött, uh, tehát ott már előtte is lenyűgözött uh, az, egyáltalán az egész felhajtás, meg, meg minden, ami itt a koncert körül volt és hát maga a koncertnapján volt az, amikor így álltam, és azt mondtam, hogy na, én ezt akarom csinálni, ezzel az ember akarok dolgozni, aki ezt létrehozta, és onnantól teljesen tudatosan, egészen 93-ig, amikor fölvettek a, a céghez dolgozni, egyrészt úgy alakítottam a tanulmányaimat, mondjuk szerencsés volt ilyen szempontból, hogy eddigre már Külkerre jártam, tehát ugye a tanulás ugye megvolt, de, de mindent úgy próbáltam alakítani, hogy már pedig én annál a cégnél fogok dolgozni, és utána három évig jártam Mindenféle formában, mire egyszerű pont szerencsés pillanatban jelentkeztem be újra, mint idióta rajongó, hogy én itt akarok dolgozni, és bármi érdekel. Konkrétan három évig ostromoltad a... Három évig x időnként betelefonáltam, bementem, beküldtem életrajzot, stb. És akkor ugye mindig az volt, hogy jó, jó, hát most nincs felvétel. És, és egyszer pont egy szerencsés pillanatban, amikor én azonnal zanalai kellett sajnos egy kollégát elbocsátani, akkor azt mondták, hogy oh, remek, akkor mehetek felvételi beszélgetésre, és ott, ott rájöttek, hogy lehet, hogy még futó és elmebetek, <gül> és felvettek. És akkor mi volt az első munkaköröd? Az első munkaköröm az Hegedűs László mellett voltam, titkárnő személyasszisztens, ami nagyon-nagyon jó tanuló mm. pálya volt, tehát rögtön megtanultam az egész cég működését, átláttam azt, hogy akkor ki mit csinál, milyen típusú feladatok voltak, M másfél, majdnem két évet töltöttem el és, és tényleg én úgy gondolom, hogy, hogy sokkal jobban jártam, mint hogyha mondjuk valamelyik alosztály vagy bármi hasonlónak a, a, az egyik asszisztense lettem volna, ahol csak egy részfeladatot tanulok meg. Uh, és hát innen szépen lassan, majdnem 15 év alatt máztam még a szamárét rám. Uh -huh. uh, mi volt az első ilyen meghatározó személyes élményed, amikor már részt vettél, koncerten találkoztál, ezzel azzal, amazzal? Mikor érezted azt, hogy igen, helyemen vagyok, és tök jó, hogy ezt, ezt választottam, ezt a pályát? Um, nagyon sok ilyen, ilyen uh, momentum ma nem, nem tudnám az elsőt megmondani. Amikor az első az... az uh, Sokkoló volt, 93-ban az Erosmus koncert novemberben a, a BS-ben. Az, <gül> <gül> az volt az első nagyobb koncert, amit már munkatársként csináltam végig, és nem rajongóként. És ott és tudom, hogy ott konkrétan majdnem megijedtem, hogy mekkora ereje van valóban a, a közönségnek. Hát, amikor elindult a koncert, akkor az volt a szent meggyőződésem, hogy 12 ezer elmebeteg kiszabadult valahonnan. <gül> <gül> Uh, egyéb pozitív példák, az rengeteg van. Tehát uh, a közönség öröme, amikor látom a rajongókon, hogy tényleg ilyen, ilyen extázis közeli állapotban, az nagyon-nagyon sokat ad. És, és nagyon sokszor uh, mindent elfelejtett, ami előtte lévő napokban esetleg ilyen idegbaj szélére viszi az embert és a legszevesebben, nem csak a saját, hanem mondjuk a produkciós ember haját is. Azt hiszem, ez az, a, ez az egyik legfőbb mozgató hogy, hogy a, a rajongókat látnak koncerten, az nagyon-nagyon az sok pozitívumot ad arra. Egyébként tényleg pont tegnap este, amikor készültem az adásra, arra gondoltam, hogy te gyakorlatilag ilyen kis, jó, most elnézést kérek mindenkitől, akit ezzel megváltottatok, ilyen kis aprók, kis messiások vagytok. Tehát itt úgy szórjátok a pozitív energiát a munkátok által szét a világban, meg főleg ugye Magyarországon hogy ezért tényleg csak hálával tartozunk, úgyhogy ezt most életemben először megköszönöm neked, nyilvános például ott a rengeteg munkát, amit beletettetek ebbe, hogy mi itt szórakozhassunk és élhessük az életünket a lehető leg, leg teljesebben és személyes találkozó van olyan sztár, akivel akivel esetleg jó kapcsolat alakult ki az évek során, hiszen sokan visszajárnak már nyilván már vannak önök, akiket esetleg ismerősként köszöntötök Uh, Sting uh, legfőképpen. Ő uh, egyrészt a világ legudvariasabb ember, tehát mintha nem is rockzenész lenne körülbelül uh, ebből a, a szempontból. Tényleg nem lehet egyszerűen előre köszönni neki, nem lehet megelőzni. Tehát a takarítónak előre köszönöm, mindenkinek előre köszönöm, akit, akit meglátta uh, mondjuk az Aréna folyosóján vagy bárhol. Uh, ővel nagyon jó a viszony. Lehet, hogy névről nem tudná, hogy kik vagyunk, de arcról már fölismer hmm. bennünket, és ez annyira cuké, amikor elkezd kiintegetni az autóból. <gül> Megbettem, benned, sziasztok itt vagyok! Örüvelül. Tom Jones nagyon-nagyon nagy arc egyébként még. Tehát őt valóban így bárhova lerakoz a sarokban, és akkor ott ugye el van. Mindenkivel nagyon kedves poénkodik, saját magán tud a legjobban röhögni egyébként, és, és ha megkéred, hogy énekelj el a kedvenc dalodat, akkor ott simán minden lendületből csinálja, tehát ő látszik, hogy ő tényleg ő így született, hogy neki énekelnie kell. Azon kívül a, a Queen tagok voltak, az, az egy nagy flash volt egyébként, hogy 2008-ban, amikor ugye már csak Brian, May illetve Roger Taylor felállásban jött vissza a Queen, illetve a Queen maradéka, akkor beszélgettünk velük, és így valahogy szóba került, hogy én miattul kezdtem el egyáltalán szakmában dolgozni, és akkor Roger Taylor egy rám nézett, tényleg, de jó, majd egy másodperc után, úristen, de öreg vagyok. <gül> azt hittem azt, hogy igen, emlékszem, láttalak a koncerten 86-ban. Nem, no. azért ez nem hangzott el. Ez nagyon, nagyon jól hangzik. Akkor ennek örömére örülmé, ennek meghallgatjuk a Quintal az Under Pressure című számot, ö, ugye, ami azt jelenti, hogy a nyomás alatt, az gondolom ti nyomás alatt vagytok, amikor koncertnapján legalábbis. Koncertnapján is, illetve amikor ö, iszonyatos könnyöklésen megpróbáljuk összehozni a Budapesti bulit, akkor is. <gül> És aztán pedig rögtön ö, utána a Sting Desert Ross című számát annak örömére, hogy ő a világ legjobb, ö, legnagyobb úri embere. Mm-hmm. Rádió kufóró 4 zene, a vendégem Márkus Éva, a Live Nation egyik kiváló munkatársa, kommunikációs vezetője. És a, hát egyrészt a Live Nation munkásságáról munkájáról beszélünk, arról, ar ar ar ar ar, hogy ki fognak még az idén elhozni. <gül> És az előbb említette Éva, hogy a, az Aerosmith-tel milyen élménye volt. És ö, felmerült bennem a kérdés, ugye, hogy az, 50, az utolsó ö, koncertjét, turnéát fogja adni. Ö, arról lehet -e tudni, hogy ők elkerülnek-e Magyarországra? Ö, igazából azt mondanom, hogy csak a bandán múlik. Ö, ha arénaturné lesz, és mondjuk viszonylag emberi számokkal, akkor ö, talán minimális esély van rá. Ö, ha nem, akkor szerintem egyszerűen nem. Uh -huh. Régen ugye a, a lemezreadások Katt is nézték a zenekarok, hogy eljöjjenek-e adott országba, vagy sem, mert abból lehetett leginkább lemérni, hogy milyen tábor van. Most mind múlik az, hogy kit tudtok elhozni, és hogy tudjátok, hogy tudjátok felmérni, hogy van-e egy adott zenekarra, még igény, mert ugye most nem, a lemezeadásokban nem lehet felmérni. Erőtésen függ a, a célcsoport, illetve a produkciótól is, mert ugye teljesen mást kell néznünk egy 45-50 pluszos közönségnél, és teljesen mást egy 15-35-ös közönségnél. De alapvetően jelenleg az internet a legtöbb kiindulási pont. A Google Analytica az ugye elég jó, már az is, amihez bárki hozzáférhet, de ezen kívül vannak ugye olyan speciális szolgáltatások, amivel egészen pontosan le lehet modellezni egy adott témakörben, hogy, hogy mit tud a, a, az adott országból. Tehát, hogyha én akkor a Facebookra magamról egy Anthony Kidis képet, ami itt készült 96 ba velünk, akkor azt beszámították, hogy én biztos ott leszek a koncerten? Nem, nem, nem, nem, nem, nem teljesen így zajlik de mondjuk látjuk azt, hogy magyar IP címekről történő rákereséseknél egyrészt maga a keresési számot, illetve az arányokat, a nemzetközi arányokat, ezt tudjuk hasonlítani többi kelet-európai országgal is, illetve látjuk azt, hogy az összes magyarországi rákeresésből arányaiban hol áll az az adott mm -hmm. téma. Ugyan zeneileg nem teljesen ide tartozik, de annak idején amikor tavaly hoztuk a Disney Violetta sóját, Uh, ott egy évek korábban tudtuk, hogy a top 10-es magyar IPC-melkeresésekből hét a Violetta osztható. Én nem voltam köztünk. És <hállt> <hállt> innentől kezdve elégé valószínű volt, hogy oh. hiába egy kis tematikus csatornán megy a, a sorozat, annál sokkal nagyobb ah. mozgás várható Rajongói körből. Tehát a Violetta nagyobb sztár, mint a Retettsül-Pepőz? Uh... <hállt> nem ezt nem mondanám, így, hogy nagyobb sztár, mint a Rettsül-Pepőz, csak uh, tudtuk, hogy több uh, nézet tud majd valószínűleg megmozdítani melyek azok a zenekarok akikkel esetleg most tárgyaltok és, és van esélyre, hogy eljönnek úgy néz ki, hogy a jövő év az elég, elég rendben lesz, legalábbis a, a tervezett európai turnék a szempontjából. Ö, bocsánat, akkor most már kezdjük elmondani, hogy mi lesz még az idén. az ez sem olyan rossz év, ugye most csak ami most az utolsó fél évben, ugye nem utolsó két fél van, de a második félben zajlik, hogy <gül> Black Szabad, utána Red Hat aztán lesz uh, Nickelback, Nickelback, Brian Adams, Adam's. Placibo Cure... Pont. Pont, igen, ez az, az, igen, idei, ez év. az, az idei év. Igen. Tehát azért ez sem olyan rossz. Nem, nem. Ja, valóban. Akkor ehhez képest mit várjuk 2017-től? <gül> <gül> mondjuk ezt is, hogy mi kínálati piacból élünk. Tehát ugye ö, eleve a magyar piac nem egy akkora jelentőségű, hogy bármelyik zenekart megmozdítsa, hogyha mi marhára szeretnénk Budapesten egy koncertet. Ö, úgyhogy erőteljesen ahhoz tudunk csak alkalmazkodni, hogy egyáltalán milyen turnék vannak, és ott mondjuk milyen feltételekkel is ö, helyszínekre lehet megszerezni a, az adott zenekart. Uh, jövőre a hírek szerint, hogy hát beszéltünk már arról, hogy Eros uh, Smith búcsú lesz, de be szinten nagyon-nagyon kevés esélyt látok arra, hogy ezt Budapestről lehetne hozni pontosan a valószínű, uh, vagy várható Gázsi, uh, miatt. Ugyanígy a gáncernozis uh, turnénak is minimális az esélye, csak hogy az emberek értsék, hogy, hogy miért, tehát egy, ez nem csak egy magdalkozás, hogy ah, nincs esély és meg se próbáljuk. Uh, tehát mondjuk a, a gáncernozisnál ahhoz, hogy a gázsíjuk, az alapgázsijuk kijöjjön, uh, ahhoz 60 ezer fizető nézők kellene legalább. Csiu. Uh, itthon, a, a forint árfolyam, az áfa és egyébek, egyéb körülmények miatt. Na most 60 ezer embert uh, ugye jelenleg soha nem tudunk bepakolni. Uh, Ott a hortabágy, ahol ákosé... Igen, lehet, viszont hát, egy mezőre kirakod a, az embereket, akkor még több fizető kell, mert ugye irgalmatlan produkciós költségei uh -huh. vannak egy mezőn megtartani egy koncertet, mert hát azért oda mindent ki kell telepíteni, az áramtól kezdve a BC és egyéb uh, szolgáltatási részig. Tehát ez kezdve már nem 60, hanem kb. 80 ezer ember lenne szükség, viszont egy mezőn jóval kevesebb vagy jóval kisebb jegyárakkal tudsz eleve kalkulálni. Van egy ötletem, Ákossal arról beszéltük a műsorán, hogy ők a, ezt a Pantara könyvet közösségi finanszírozásban hozták létre. Mi lenne, hogyha a 80 ezer Gansen rajongó befizetne bizonyos összeget? Hát végül is egy jegy megvásárlásával pontosan. És ezt aztán teszi. összegyűlünk valamelyik <gül> nagy réten, <gül> és örömkedünk. És, és, és szó szóval az itt so Uh, tehát ezen mondom, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy valószínűleg Budapestre nem fog tudni egy bizonyos turné összejönni, annak erőteljesen ilyen anyagi vagy logisztikai, tehát hogy egyszerűen nincs olyan helyszín, ahova berakjuk. Mert például a Zágrában van egy 62 es stadion. Tehát ott, ott meg lehet próbálni egy ilyen stadionnal a, a Csak azt mondtad és kirázott a ideg, mert az a Júto koncert, amin voltunk Igen. egyszer. A, ugye a 360-as turnét fantasztikus élmény volt. Hát az is nem véletlen, hogy ott tudott lenni. Egyetlen egy stadiont kell építeni ebben az országban a népstadiont. Épül, illetve jelenleg még csak bontják. Nagyon vites, mert az irodánkban látszik egyébként, Tényleg? és ez tök véletlen. És ki az, aki sanszos? Uh, hát még hírek szólnak arról, illetve hát a zenekar nem cáfoltat, tehát elég valószínű, hogy, hogy összejön, hogy 2011-ben depesmott is uh, szólnak plegykák már, uh, Coldplay-ről szólnak plegykák, állítólag Robbie Williams is újra a útnak fog indulni, úgyhogy uh, azt mondom, hogy eléggé tisztességes évnek tűnik a, a következő is. Hát, meglátjuk, hogy milyen belőle össze Budapestre. Jó, akkor ha már ennyit beszéltünk a Guns meg a Depest modról, akkor örömmel jelentem be, hogy július 18-án fog megjelenni végre nálunk is Duff-nak a Guns Nails a az önnegyelt rajza, amit ő saját maga ért a saját maga számítógépén, It's So Easy címmel and Other Lies al címmel. És viszont most nem gondolom, következik, mert már nagyon kevés az időnk, hanem depes mód mert ugye azt mondta Éva, hogy ők esély van rá, hogy eljönnek, úgyhogy ezt rögtön akkor elkezdjük az, az ételben a hullámokat terelgetni feléjük. Policy of Truth. Sajnos ö, megint lejárt a műsoridónk, úgyhogy gyorsan összegezném, hogy szeptember 1 és 2-án eltel Csépepősz koncert ez Budapesten. A másodikaira még lehet helyeket kapni, korlátozott számban. Meglehetősen korlátozott számban, Meglehetősen igen. korlátozott úgyhogy úgy, haladjunk a pénztárgépek felé. Szeptember 16, Nickelback, Brian Adams, október 9, Cure, október 27. A Cure-ról egyébként meg fogunk emlékezni egy következő adásban, hosszasan. És november 11, placebo. Az lenne még a kérdésem gyorsan, hogy van-e olyan emléked, amikor a, a Ryder az, amikor a zenekarok leadják a, a kívánságlistájukat, hogy mit szeretnének, amikor ilyen nagyon kirívó, elképesztő dolgokkal álltak elő, át elő valamelyik zenekar? Ö, rengeteg ilyen van. Igen, első körben ilyen komplicat hogy most biztos én olvasom rosszul, hogy biztosan nem angolul, vagy ez tök más jelen, mert nem létezik, hogy ilyeneket kérnek, de igen volt. Hát a legkirívóbbak név nélkül, mert ugye ezt elmetleg nem Uh, aki így közölte, hogy nem elég neki a King Size ágy a, a szállodában, hanem megmondta pontosan egy centire mekkora kell az adott zenekar minden egyes tagjának, és tényleg jött egy ember, egy szentivel nem értem, mielőtt átmet <gül> a szállodában szobákat, illetve egy másik zenekarnál volt, hogy az egyik tagjuk az a Színes csoki golyókat kérte a színpadra egy tálkába, de a barnákat ki kellett belőle előtte. De Ez zenekar nő volt. A előadó nő volt. Nem, nem, az zenekar volt, a 80-as évek egyik nagy kultikus pandájának szintetizátorosához kellett ezt megtenni, és nagyon örültünk, amikor kis kesztybe válogathattuk neki a színes csoki golyókat. Super. Körülbelül 20 év alatt hány koncertet láttál? Hát kétszáz fölött van, az biztos. Mm -hmm. Nem unod még? Nem. Nem. És ki az, akit meg úgy istenigazából úgy, úgy megnézni, akit még nem láttál soha? Hát azok már ilyen nyalangságok inkább. Ö, például Barbra Streisandér az nem a fél életemet odaadnám, hogy lássam színpadon élőben. Ö, Bruce springsteen nagyon-nagyon szeretnék csinálni. Már kétszer nagyon közel jártunk hozzá, de az a fránya pénz az mindig közbe szólt sajnos Budapestre. Úgyhogy őt még remélem, hogy egyszer talán mielőtt visszavonul el tudjuk kapni. Ez nagyon jó lenne. Mm -hmm. Jó van, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a hallgatóknak és a figyelmet, Ákosnak a szereplést, meg a könyveket, meg mindent. És akkor találkozunk legközelebb, szeptember 1-én, illetve a másodikán, a Budapest Arainában, a koncerten. További szép nyarat! Itt és most! Közéleti háttérmagazin. Minden szerdán és csütörtökön este 6-tól 7-ig.